Ana Karenina, pista 1. Ana Karenina. De Tolstoi. Volumul I. Ediția a 5 Traducere de Mesevastos, Ștefana Velisar Teodoreanu și Red Donici. București, 1968. Editura pentru Literatură Universală. Alma este răzbunarea, eu voi răsplăti. Partea 1. Capitolul 1. Toate familiile fericite se aseamănă între ele. Fiecare familie nefericită însă este nefericită în felul ei. În familia Obronski era mare tulburare. Soția aflase că bărbatul său avea legături de dragoste cu guvernanta franceză care fusese în serviciul casei și îl vestise că nu mai poate trăi sub același acoperământ cu dânsul. Această stare de lucruri ținea de trei zile și i-a păsat greu pe soți, pe ceilalți membri ai familiei și pe servitori. Toți simțau că traiul lor la oaltă își pierduse rostul și că sunt mai legați între ei oamenii care se întâlnesc întâmplător într-un han decât erau acum membrii familiei și servitorii casei oblonschi. Doamna nu mai ieșea din odăile sale. Soțul nu mai dăduse pe acasă de trei zile. Copiii alergau descumpeniți prin toată casa. Englezoaica se certase cu menajera și scrisese câteva rânduri unei prietene, rugându-o să-i caute un alt loc. Bucătarul plecase încă din ajun la vremea mesei. Ajutoarea de bucătar și vizitiul ceruseră socoteala. A treia zi după ceartă, prințul Stepan arcadici Oblonski, Stiva, cum i se spunea în societate, se trezi la ora obișnuită, adică la opt dimineața, dar nu în odaia de culcare a nevestei sale, ci în birou, pe canapeaua îmbrăcată în Marochin. Își răsuci pe telurile canapelei trupul împlinit și îngrijit, vrând parcă cu tot din adinsul să mai doarmă. Strânse cu putere perna în brațe și o lipi de obraz, dar se ridică repede, rămase în capul oaselor pe canapea și deschise ochii. Da, da, cum a fost?" se gândea Stepan Arcadici, încercând să-și amintească visul. Da, cum a fost?" Ah, da!" Alabin dădea o masă la Darmstadt. Ba nu, nu la Darmstadt, ci undeva în America. Da, se făcea că darmstadt s se afla în America. Alabin ne dăduse un prânz pe niște mese de sticlă. Da, da, și mesele cântau mie o tezoro, cum mea. Ba nu, Ilmi o tezoro, ci un cântec mai frumos. Și pe mese se aflau câteva garafe mici, semănând cu niște femei. Își aminti el. Ochii lui Stepan Arcadici scăpărară de veselie. Căzu pe gânduri zâmbind. Da, a fost frumos, foarte frumos. Mai erau acolo multe lucruri atât de minunate, încât nici nu sunt cuvinte care să le zugrăvească. Și nici cu nu le poți născoci când ești treaz. Apoi, zărind o fâșie de lumină ce se strecura la o margine a draperiei de postav, Stepan Arcadici, plin de voie bună, își scoase repede picioarele din așternut, căutând din degete papucii de marochina uriu, brodați de soția sa, un dar primit de ziua lui anul trecut, și, fără să se scoale, după un vechi obicei dobândit de vreo nouă ani, întinse mâna spre locul unde, în iatac, îi atârna halatul. Deodată se dumeri de ce nu dormise în odaia de culcare a nevestei sale, ci în birou. Zâmbetul îi pieride pe față. fruntei îi se încruntă. Vai, vai, vai!" gemui el, amintindu-și cele întâmplate. Din nou îi se-i în minte toate amănuntele scenei cu soția lui, încurcătura în care se afla și, mai chinuitor decât orice, propria-i vină. Da, nu o să mă ierte și nici nu mă poate ierta. Și, ceea ce-i mai îngrozitor, tot păcatul cade asupra mea, măcar că nu-s vinovat. Aici e toată drama," din el. Vai, vai, vai!" repetat deznădejduit, retrăind în minte momentele cele mai chinuitoare ale scenei petrecute. Cea mai grea a fost prima clipă când Stepan Arcadici, întorcându-se de la teatru, vesel și mulțumit, cu o pară mare în mână pentru soția sa, nu o găsi în salon. Spremarea lui Mirare nu era nici în birou, o găsi în sfârșit în o dea de culcare, ținând de în mână biletul blestemat care dezvăluise totul. Dolicea veșnic copleșită de treburi și griji, o femeie mărginită, după părerea lui, stătea ca o stană de piatră, ținând scrisorica în mână și îl privea cu expresie de groază, deznădejde și mâningheai. Ce-i asta? Asta!" îl întrebă arătându i biletul. Amintindu-și toate acestea, Stepan Arcadici, cum se întâmplă adesea, era chinuit nu atât de faptele petrecute, cât de felul cum răspunsese el însuși la vorbele soției sale. În clipa aceea se întâmplase cu dânsul ceea ce se petrece cu toți oamenii prinși pe neașteptate asupra unei isprăvi prea rușinoase. N-a avusese timp să-și pregătească o mină potrivită situației în care se trezi în fața soției după descoperirea păcatului său. Ar fi trebuit să se arate jignit, să tăgăduiască, să se scuze, să ceară iertare, să rămână chiar nepăsător ce ar fi fost mai potrivit decât ceea ce făcuse el. Fața lui, fără voie, prinse deodată zâmbi, un reflex al creierului, se gândește Stepan Arcadici, căruia îi plăcea fiziologia. îi zâmbet bun și de aceea prostesc. Nu-și putea ierta acest surâs nerod. Văzându-i zâmbetul, dolita tre rise ca străpunsă de o durere fizică. Îi cu înflăcărare, ca de obicei, într-un șuvoi de vorbe amare și ieși repede din odaie. De atunci nu vrea să-și mai vadă bărbatul." Zâmbetul ăsta prostesc poartă toată vina," își zicea Stepan Arcadici. Dar ce-i de făcut? Ce-i de făcut?" Se întreba deznedejduit, fără să găsească răspuns. Capitolul 2 Stepan Arcadici se simțea sincer față de el însuși. Nu se putea înșela singur, căutând să se convingă că se căia într-adevăr de fapta lui." Nu se putea căi de faptul că el, bărbat de 34 de ani, frumos și afemeiat, nu era îndrăgostit de soția sa, mai tânără decât dânsul numai cu un an, mama a cinci copii, fără să mai pune la socoteală pe cei doi care muriseră. Regretă numai un lucru, că nu se știu să ascunde mai bine de ea. Își dădea însă seama de gravitatea situației sale. Îi era milă de soție, copii și de el însuși. Ar fi știut, poate, să-și ascundă mai bine păcatele față de nevastăsa, sa, dacă ar fi fost în stare să prevadă că știrea asta o va zguduia atât de puternic. Dar nu se gândise niciodată serios la așa ceva. Avusese oarecum impresia că soția îl bărmea încă mai de mult de necredință, dar trecea cu vederea acest lucru. Își se chiar că ea, femeie slăită de puteri, îmbătrânită, urățită, simplă, care nu avea nicio altă calitate deosebită decât aceea de a fi o mamă bună, Trebuia, dintr-un sentiment de dreptate, să fie îngăduitoare. Se dovedise însă că lucrurile stăteau cu totul altfel. Vai, ce grozăvie! Vai, vai, ce grozăvie!" repeta Stepan Arcadici, fără să poată născoci ceva mai mult. Și ce frumos fusese totul până acum! Ce bine trăiam! Doli era mulțumită, fericită chiar cu copiii săi. N-o deloc. O lăsam să se îngrijească în voia ei de copii și de gospodărie." Ceea ce nu-i frumos, desigur, este faptul că femeia aceasta a fost guvernantă la noi. Nu-i frumos deloc. E chiar josnic, vulgar, să faci curte unei guvernante din casa ta. Dar ce guvernantă? Își-a pe data aminte de ochii negri drăcoșei domnișoarei Roland și de zâmbetul ei. Cât timp a fost însă în casă la noi, nu mi-am îngăduit nimic. Iar pe deasupra nici nu mă mai... Parcă un blestem... Vai, vai, dar ce de făcut? ce de făcut? N-avea alt răspuns afară de acela pe care viața îl dă problemelor celor mai complicate și insolubile. Să te iei cu treburile zilei, adică să uiți. Nu mai putea căuta uitare în somn, cel puțin până la noapte. Nu mai era în stare să se întoarcă la muzica pe care o cântau garafele femei. Nu-i mai rămânea decât să caute uitare în visul vieții. Vom vedea, își zise Stepan Arcadici și ridicându-se, își puse halatul cenușiu cu căptușala de mătase azurie. În nodociucurii ciucurii halatului și după ce trase adânc aerul în coșul pieptului săulat, se apropie de fereastră, mișcându-și vioi, ca de obicei, picioarele vânjoase, ce-i purtau cu atâta ușurință trupul împlinit. Ridică storul și sună prelung. La chemarea lui veni dată valetul Matvei, vechi prieten, care i-a hainele, ghetele și o telegramă. După Matvei, intră frizerul cu sculele de bărbierit. Am hârtii de la birou?" îl întrebă Stepan Arkadici, luând telegrama și așezându-se în fața oglinzii. Sunt pe masă," răspunse Matvei, privindu-și stăpânul întrebător cu compătimire. Și după câteva clipe de așteptare, adăugă cu un și ret. A fost cineva de la Birjar." Stepan Arcadici nu răspunse nimic. Se uita numai la Matvei în oglindă. După privirile pe care le schimbara acolo, se vedea cât de bine se înțelegeau amândoi. Privirea lui Stepan Arcadici părea să întrebe: De ce mi-o mai spui? Ce, tu nu știi?" Matvei își vrâi în buzunarele hainei, își trase îndărăt un picior și își privi stăpânul întăcere, binevoitor, abia zâmbind. I-am spus să vină duminica viitoare, iar până atunci să nu se mai ostenească degeaba și nici pe dumneavoastră să nu vă mai supere." Rosti el pe semne o frază dinainte pregătită. Stepan Arcadici înțelese că Matvei vrea să glumească și să-și dea importanță. Desfăcut telegrama, o citi, ghicind cuvintele schimonosite ca de obicei, și fața ei se însenină. Matvei, sora mea, Ana Arcadievna, sosește mâine zise el, oprind o clipă mâna lucioasă și grasa bărbierului, care alegea o cărare trandafilie între favoriții săi lungi și creți. Slavă Domnului, spuse Matevei, arătând prin acest răspuns că înțelege ca și stăpânul său însemnătatea acestei vizite, și anume că Ana Arcadievna, sora cea mai iubită a lui Stepan Arcadici, ar putea ajuta la împăcarea soților. Singură sau cu Domnul? întrebă Matevei. Stepan Arcadici nu putea vorbi, deoarece bărbierul tocmai îi potriva mustața la buza de sus. Ridică un deget. Matvei dădu de din cap în oglindă. Singură, se pregătesc o de sus? Spune vestea Dariei Alexandrovna. Dumnezeu ei va hotărâ unde. Dariei Alexandrovna? Repetă Matvei cu oarecare îndoială. Da, spune-i. Uite, ia telegrama și dă eu. o Vezi ce o să zică. – Vreți să faceți o încercare? – pricepu Matvei, dar nu rosti decât prea bine. Stepan Arcadici, spălat, pieptănat, se pregătea să se îmbrace când Matvei se întoarse în o cu telegrama în mână, călcând ușor cu cizmele care scârțăiau. Bărbierul plecase. – Daria Alexandrov n-a mi-a poruncit să vă spun că pleacă. N-are decât să facă ce poftește dumnealui, adică dumneavoastră. Zise Matvei, cu capul a plecat într-o parte, cu mâinile în buzunare. Și zâmbind numai din ochi, rămase cu privirea ațintită asupra stăpânului. Stepan Arcadici tăcea. Apoi, un surâs blând și oarecum vinovat să evi pe fața ei frumoasă. Ce zici, Matvei?" Rosti el clătinind din cap. Lăsați cu coanei că o să se dragă lucrurile," Răspuse Matvei. O să se dragă?" Firește!" Crezi? Cine e acolo? Întrebă Stepan Arcadici, auzind un foșnet de rochie în dosul ușii. Eu sunt! se auzi un glas de femeie răspicat și plăcut. În ușă se ivi fața aspră și ciupită de vărsat, a dedat cei matriona Filimonovna. Cei matrioșa? o cercetă Stepan Arcadici, ieșindu-i în întâmpinare la ușă. Deși vinovat în toate privințele, în ochii soției sale, Lucru pe care îl simțea chiar el însuși, aproape toți ai casei erau de partea lui, până și de Daca, cea mai bună prietenă a Dariei, Alexandrovna. Ce se aude?" întrebă el cu tristețe. Conașule, duceți-vă încă o dată și cereți iertare. Poate vă ajută Dumnezeu. Tare e necăjită. mi și milă să mă uit la dumnea ei. Și apoi totul merge în apoda în casă. Fie-vă milă, Conașule, de copii. Cereți-vă iertare. Ce să-i faci?" Trebuie să tragi pe un osul, dacă. Dar nu mă primește. Mai încercați, mari bunul Dumnezeu. Rugați-vă, conașule, rugați-vă lui Dumnezeu. Bine, bine, poți pleca, îi spuse Stepan Arcadici, roșind deodată. Apoi se întoarse către Matevei. Hai, dăm să mă îmbrac! Și cu o mișcare hotărâtă își lepădă halatul. Matevei îi și ținea cămașa desfăcută larg ca un ham. Suflă de pe ea un fir de praf nevăzut și, cu vădită plăcere, o trecu pe trupul îngrijit al stăpânului său. Capitolul 3 După ce se îmbrăcă, Stepan Arcadici se parfumă, își trase mânecile cămășii și, cu gesturile ei obișnuite, împărțit prin buzunare, țigările, portvizitul, chibriturile, ceasul cu lanț dublu și brelocuri. Își desfăcu Batista și, simțindu-se curat, parfumat, sănătos, într-o bună dispoziție fizică, cu toată nenorocirea lui, trecu în sufragerie cu un mers ușor săltat. Acolo îl aștepta cafeaua, iar alături scrisorile și hârtiile de la birou. Citi scrisorile. Una dintre ele era foarte neplăcută. Eu trimisese un negustor care voia să cumpere pădurea de pe moșia soției sale. Pădurea trebuia vândută, dar acum... Până la împăcarea cu soția lui, nici nu putea fi vorba de așa ceva. Era mai ales neplăcut ca în chestiunea apropiatei împăcări să se amestece un interes material. Se simțea adânc și cânit numai la gândul că acest interes, vânzarea pădurii, l-ar putea îndemna să caute împăcarea cu nevastăsa. sa. După ce îi sprevi de citit scrisorile, Stepan Arcadici, trase spre el hârtiile cu trebuile serviciului său, răsfoi repede două dosare... Făcu câteva însemnări pe ele cu un creion mare și, dându-le la o parte, trecu la cafea. În timp ce își bea cafeaua, desfăcu ziarul de dimineață în Căjilav și începu să-l citească. Primea și cita un ziar liberal, nu unul extremist, ci cel adoptat de majoritatea opiniei publice. Deși nici știința, nici arta, nici politica nu-l interesau în mod deosebit, Stepan Arcadici avea păreri hotărâte asupra acestor chestiuni. Adică împărtășea vederile majorității oamenilor și ale ziarului său și nu le schimba decât odată cu majoritatea publicului, sau, mai bine zis, nu le schimba și părerile se modificau de la sine, pe nesimțite în mintea lui. Nu și alegea nici concepțiile, nici părerile. Acestea se lipeau singure de el, așa cum nu alegea forma pălăriei sau a redingotei, ci purta numai ceea ce era la modă. Pentru dânsul care trăia într-o anumită societate, și simțea nevoia unei oarecare activități intelectuale, tendința ce se dezvoltă mai ales în anii maturității, a avea păreri era ceva tot atât de necesar ca și a poseda pălărie. Dacă împărtășea mai mult ideile liberale decât pe cele conservatoare, ca mulți din cercul lui, apoi asta nu se datora faptului că găsea ideile liberale mai înțelepte, ci fiindcă acestea se potriveau mai bine cu felul său de viață. Partidul Liberal susținea că în Rusia... Totul merge rău. Și ce-i drept? Stepan Arcadici avea multe datorii, iar banii nu-i ajungeau deloc. Partidul liberal spunea că instituția căsătoriei este învechită, că trebuie transformată și ce drept, traiul conjugal, îi aducea lui Stepan Arcadici puține plăceri, silindu-l să mintă și să se prefacă, ceea ce era împotriva firii lui. Partidul liberal spunea, sau mai bine zis, lăsa să se înțeleagă, că religia este numai un fru pentru clasa incultă a populației. Și cei drept, Stepan Arcadici nu putea suporta nici măcar un scurt tedeum fără să-l doară picioarele și nu era în stare să priceapă rostul cuvintelor solemne și înfricoșătoare despre ceia lume când pot să te veselești atât de bine pe lumea de aici. În afară de asta, lui Stepan Arcadici, amator de glume și pozne, îi plăcea să pună uneori în încurcătură pe câte un om cum se cade, spunându-i dacă vrei să te fărești cu străbunii, nu trebuie să te oprești la Riuric, renegând pe primul strămoș mai muța. În felul acesta, ideile liberale intraseră în obiceiurile lui Stepan Arcadici, căruia îi plăcea ziarul său, ca țigara după prânz, pentru ușoara ceață pe care i-o lăsa în cap. Citi articolul de fond în care se arăta că degeaba tună și fulgeră unii, susținând că radicalismul ar amenința să înghită toate elementele conservatoare, și că guvernul e dator să ia măsuri pentru zdrobirea hidrei revoluționare. Din potrivă, după părerea noastră, primejdea o constituie nu așa zisa hidra revoluționară, ci încăpățânarea tradiționalismului care frânează progresul, etc. Citind încă un articol financiar în care se pomenea de Bentham și de Mil, și unde erau strecurate săgeți la adresa ministerului. Cu agerimea obișnuită a minții sale, înțelese sensul fiecarei săgeți, de cine fusese aruncată, împotriva cui și cu ce prilej, ceea ce îi făcu ca totdeauna oarecare plăcere. Astăzi însă, plăcerea aceasta era otrăvită de amintirea sfaturilor matrionei Filimonova și de faptul că în casă toate treburile mergeau Alandala. Mai citi că, după cum se zvonea, contele Broist, om de stat austriac, ar fi plecat la Wiesbaden că nu mai există părcărunt. Citi și publicația despre vânzarea unui cupe ușor și despre oferta de serviciu a unei tinere. Aceste informații nu-i dură însă ca mai înainte o plăcere liniștită, ironică. După ce îi a doua ceașcă de cafea și franzeluța cu unt, Stepan Arcadici se ridică, își scutură firimiturile de pe vestă și umflându-și pieptul lat, zâmbi vesel, nu că ar fi avut în suflet vreo bucurie. Zâmbetul vesel se datora unei bune digestii. Acest zâmbet voios însă îi reaminti totul și căzu iarăși pe gânduri. În spatele ușii s-auziră două glasuri de copii. Recunoscut pe Grișa, mezinul, și pe Tania, fetița cea mai mare. Scăpa să răjos un lucru pe care îl trăgeau prin casă. Ți-am spus să nu urci călătorii pe acoperiș." țipă fetița în englezește. Acum adună-i!" Toate merg la și zise Stepan Arcadici. Uite, copiii aleargă de capul lor." Se apropie de ușă și strigă. Copiii lăsară lădița care le ținea loc de teren și intrară la tatăl lor. Fetița, pentru care tatăl avea o slăbiciune, veni în fugă cu îndrăzneală, îl îmbrățișă și, râzând, rămase atârnată de gâtul lui ca de obicei, adulmecând cu încântare mirosul cunoscut al parfumului răspândit de favoriții lui. După ce îi sărută fața strălucitoare de duioșie și îmbujorată din pricina aplecării trupului, fetița își desfăcu mâinile și vrut să fugă înapoi. Tatăl însă o reținu. Ce face mama?" o întrebă el, trecând cu mâna pe gâtul neteț și gingaș al ficei sale. Se trăiești," răspunse zâmbind băiatului care-i dăduse bună dimineața. Era conștient că pe băiat îl iubea mai puțin, dar totdeauna se silea să fie drept cu dânsul. Băiatul însă simțea asta și nu răspunse la zâmbetul rece al tatălui său. Mama s-a sculat, răspunse fetița. Stepan Arcadici oftă. Iar nu fi dormit toată noaptea, se gândi el. E veselă? Fetița știa că între tata și mama fusese o ceartă că că s-a nu putea fi veselă și că tata trebuia să știe asta. Dar se prefăcea punându-i întrebări cu atâta Zimboltură. Fetița se îmbujoră de rușinea tatălui său, care o înțelese numai decât și se împurpură și el la față. Nu știu," zise ea. Nu ne-a pus să învățăm. Ne-a trimis să ne plimbăm cu Miss Howell la bunica." Hai, du-te, tanciurocica mea." Ba nu, mai stai puțin." îi spuse tatăl, reținându-o și mângându-i mânuța gingașă. Luă de pe cămin o cutie cu bomboane, rămasă acolo de cu seară și dădu două bomboane, alegându le pe cele care îi plăceau ei mai mult, una de ciocolată și alta fondantă. asta e pentru grișa?" întrebă fetița arătând bomboana de ciocolată. Da, da." Îi mai o dată umerii mici, o sărută la rădăcina părului și pe gât, apoi îi dădu drumul. Cupeul e la scară, anunță Matevei, apoi adaugă: Vă așteaptă o femeie cu o jalbă. De mult? întrebă Stepan Arcadici. De vreo jumătate de ceas. De câte ori am dat ordini să mă anunți numai decât? Am crezut de cuvință să vă las măcar a lua cafeaua, răspunse Matevei cu glas îmbufnat și prietenos totodată, care nu te putea supăra. Hai, poftește mai repede, zise Oblonschi cu o schimă de ciudă. Solicitatoarea, soția capitanului Kalinin, îi cerea ceva imposibil și fără noimă. Dar Stepan Arcadic, ca de obicei, o pofti să ia loc, o ascultă cu atenție, fără să o întrerupă, și dădu un sfat amănunțit. Cui și cum să se adreseze? Mai mult, cu scrisul lui mare, răsfirat, frumos și citeț, al cătui repede un bilet bine compus către o persoană care ar putea o ajuta. După ce o concedie, Stepan Arcadici își luă pălăria și se opri încercând să-și aducă aminte dacă n-a uitat ceva. Își dădu seama că nu uitase nimic, afară numai de ceea ce vroia să uite. De soția lui. Ah, da, își zise el, lăsându-și capul în piept. Peste fața sa frumoasă trecu o umbră de tristețe. Să mă duc, să nu mă duc. Un glas lăuntric îi spunea că nu trebuie să se ducă. Totul n să fie decât prefăcătorie. Legăturile dintre ei nu se puteau întrepta nici drege, după cum nu era cu putință să-i redea soției farmecul tinereții, care se i trezească din nou dragostea, sau el să se preschimbe pentru un bătrân nevolnic care nu mai e în stare să iubească. Acum însă nu puteau ieși din impas decât prin prefecătorie și minciună, iar firea lui se împotriva prefăcătoriei și minciunii. Totuși, uneori n-ai cum să le eviți, lucrurile nu pot rămâne așa. Se gândi el, silindu-se să se îmbărbăteze. Își umflă pieptul, luă o țigară, o aprinse, trase două fumuri și o aruncă în scoica de cei ce servea drept scrumieră. Străbătu cu pașere pe salonul posomorât și deschise ușa care dădea în odaia de culcare a soției sale. Capitolul 4 Daria Alexandrovna, în halat, cu cozile ei subțiri, odinioară groase și minunate, prinse la ceafă în ace, cu fața atrasă, slăbită și cu ochii mari, speriați, care păreau bulbucați din pricina obrazului subt, stătea în picioare, în mijlocul unei grămezi de lucruri împrăștiate prin o daie, înaintea unui șifonier deschis în care scotocea. Auzi pașii soțului și se opri din lucru, cu ochii încercând zadarnic să dea feței sale o expresie aspră și disprețuitoare. Simțea că se teme de dânsul, de întâlnirea care trebuia să aibă loc. Tocmai se apucase, pentru a nu știu câta oară, în ultimele trei zile, să aleagă de parte lucrurile ei și ale copiilor, pe care să le ia la maică sa și tot nu se putea hotărâi. Deși acum, ca și în alte dăți, Daria Alexandrovna aș spunea că trebuie să sfârșească odată cu situația asta, că trebuie să ia măsuri pentru a-l pedepsi, a face de râs, a se răzbuna pe dânsul măcar pentru o părticică din durerea cei pricinuise, deși nu încetă să-și spună că îl va părăsi, totuși simțea că acest lucru era cu neputință. Nu-și putea scoate din suflet de prinderea de a-l socotica soțul său și de a-l iubi. Iar pe deasupra simțea că dacă aici, în casa ei, avea predidea să-și îngrijească pe cei cinci copii, acolo unde se va duce cu dânsii, îi va fi și mai greu. De-al în aceste trei zile, mezinul se îmbolnăvise, fiindcă ei se deduse o supă zborșită, iar ceilalți rămăseseră în ajun aproape nemâncați. Își dădea seama că nu putea pleca. Totuși încerca să se amăgească să-și strângă lucrurile, prefecându-se că pleacă. Când își văzu soțul, Daria Alexandrovna vă rămâna într-un sertar al șifonierului, ca și cum ar fi căutat ceva, și se întoarse spre dânsul numai când acesta a ajunse lângă ea. Iar fața ei, care a vroise să-i dea o expresie de asprime și de dispreț, nu exprima decât nehotărâre și suferință. Doli, rosti el cu o voce stinsă, sfioasă. Își vârâ capul între umeri, vrând să pară abătut și supus. Fața lui însă strălucea de prospețime și sănătate. Ea i măsură cu o privire iute, din cap până la picioare trupul plin de prospețime și sănătate. Da! El e fericit și mulțumit. Dar eu și această nesuferită bunătate pentru care toți îl iubesc și-l laudă, urăsc bunătatea asta a lui. Și zise ea strângându-și buzele. Și pe fața sa, palidă și nervoasă, un mușchi începu să se zbată în obrazul drept. Ce vrei?" îl întrebă scurt Daria Alexandrovna cu o voce joasă, străină parcă. a repetă soțul cu un tremur în glas. Astăzi vine Ana. Ei și, nu pot primi, ea, dar trebuie, dolii, pleacă, pleacă, pleacă. Țipă ea fără să-l privească, ca și cum strigătul acesta ar fi fost smuls de o durere fizică.